Buonasera a tutti. Inizia Zardis Magnetix, programma che solitamente andava in diretta, a parte così gli ultimi l'ultimo mese, due mesi che siamo andati un po' come di, come dire eh, pre-registrati. Comunque, adesso in diretta da Studi di Radio Onde Furlane, Zardis Magnetix dalle ore 20:20 20 alle 21:30 e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines avevo un breve contributo, nello specifico un volantino che come assemblea permanente contro il calcio e la repressione abbiamo scritto sulla questione del Green Pass. Anche qua in regione, infatti, vi sono state manifestazioni e, e abbiamo deciso di eh, comunicare con le, per, le persone che scendono in piazza su su questa tematica e eh, perché lo abbiamo fatto mm, lo abbiamo fatto mm, e eh, perché ci sembrava eh, una questione importante, ma questo insomma lo lo vedremo anche dalla lettura e anche perché eh, ci sembrava giusto dire qualcosa di fronte a un movimento antagonista e eh, eh, ho preso totale insomma che eh, su questa questione come mm, su altre legate alla gestione la dottrina dell'epidemia ehm sta attaccendo, sta attaccendo in maniera omaltosa e forse anche collaborazionista e in questo ci sembra veramente veramente grave e sembra che in fatto di salute e di sanità la parola e l'azione se la lasci allo stato e i padroni e e anche quando provvedimenti come questo insomma vengono adottati o come alte che abbiamo visto in passato non non nulla di sanitario e poi perché insomma in queste piazze sì non c'è da nascondere che eh, c'è un tentativo della destra di legittimarsi e eh, in mancanza anche dei dei compagni, in mancanza di chi dovrebbe invece determinarsi rispetto a queste situazioni e, e mh, anche se, insomma, mh, personalmente quello che cioè concretamente quello che noi abbiamo visto nelle piazze è insomma la gente varia, proletari e qualche piccolo borghese e giovani, anziani, gente di diversa mh, di diversità, magari anche di diversa come dire identità, ma comunque delle piazze popolari. Questo è piuttosto, secondo me, innegabile. E e e quindi come non come non parlare, come non non provare a parlare di fronte a chi si sta ribellando o o, o in qualche maniera, se non altro, sta esprimendo la sua contrarietà a questo provvedimento e do lettura. No al Green Pass, no all'obbligo vaccinale, no alla alla partiale vaccinale. Le Green Pass e l'obbligo vaccinale per categorie di lavoratori non so non sono misure sanitarie. Si tratta di ricatti, volti estorsione del consenso rispetto all'inoculazione di vaccini sperimentali di cui non sappiamo gli effetti nel breve né e nel lungo periodo, se non il fatto che si stiano rivelando inefficaci per contrastare le morti e la diffusione dell'epidemia. I vaccini costituiscono però un affare stratosferico per le multinazionali del farmaco a cui gli stati, soprattutto nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, si sono affidati per venire a capo dell'epidemia di Covid dopo val di stutto in particolare negli ultimi decenni la sanità pubblica. In Italia abbiamo avuto più di 128 mila molti dichiarati di Covid-19, uno dei peggiori risultati a livello mondiale, che discende anche dall'avere puntato unicamente sui vaccini come unica cura, presunta cura, lasciando gli ammalati gravi in balia del criminale protocollo spaganza, cioè tachipirina e ospedalizzazione, ostacolando tutte le possibili forme di prevenzione e cura reale. Invece di curare le passone si sono curati i profitti delle multinazionali e si sono sperimentate forme di controllo e repressione inedite: domiciliari di massa, limitazione della libertà di movimento, divieti di manifestare, fino ad arrivare alla sanguinosa mattanza nel calcio italiana della Prima gara scossa, contro i detenuti che rivendicavano libertà e sanità. Oggi il Green Pass è un nuovo passo in questa deriva autoritaria tramite il tracciamento permanente dei vaccinati e lo stigma della paltaide per i non vaccinati. I lavoratori della sanità, prima osannati come eroi, sono divenuti potenziali noti da costringere alla vaccinazione, primo campo di prova di un obbligo che può via via estendersi a tutte le categorie professionali, ponendoci sui posti di lavoro, alla merce di padroni e controllori vari. Nelle piazze, sui posti di lavoro, nella vita di tutti i giorni rompiamo il clima di terrorismo che stato i e padroni vogliono impolci con l'informazione, la lettura critica, il confronto collettivo. Disaltiamo Green Pass e gli altri strumenti della deriva autoritaria. Boicottiamo le aziende che impongono il Green Pass ai lavoratori, come sta il Garda, ad esempio opponiamo resistenza scendendo in piazza, non piegandoci ai diktat di vaccinarsi, sostenendoci tra colleghi e colleghe sui posti di lavoro, ripellando sui coni mezzi al fascismo sanitario di Draghi e della sua cricca. C'è un'unica soluzione: lottare. Assemblea permanente contro il calcio della repulsione. Siamo sempre qui in diretta, radiofonica, dai studi di Radio Nefurlan e Zardins Magnetics fino alle 21.30. E parliamo sopra questa band norvegese, una band anarcho-punk, dichiaratamente antifascista e antinazista. Loro sono i Wigruer Os e questo è il loro album datato 2008 che si chiama Punk Populistik e Propaganda. anche da parte mia e eh, allora continuando la riflessione su il green pass, l'obbligo vaccinale e le forme di resistenza e e visto che negli ultimi tempi si sono sentite come attacco ai soggetti che non intendono vaccinarsi, parole minatorie che suonano come gli operatori sanitari che obiettano all'obbligo vaccinale sono come i medici obiettori di coscienza che rifiutano di praticare gli aborti, parole che sono denenziali, ma sono anche gravi e grevi e provengono purtroppo anche da persone che in qualche maniera così eh, appartengono al movimento antagonista. Ho pensato di proporvi questo contributo di un compagno obiettore e disertore del servizio militare e ora anche del del regime militare vaccinale per ristabilire un più coerente collegamento, collegamento tra le diverse forme di obiezione, resistenza e anche per istigare a appunto a obbiettare l'obbligo vaccinale e il Green Pass. Questo contributo è del 17 luglio, quindi diciamo alcune cose sono cambiate, purtroppo in peggio, ma mh, è comunque va la la linea il filo del discorso, diciamo, è comunque attuale e interessante. In extremis, ovvero quando si arriva alla scia passare. Per una volta partirò da un piccolo racconto autobiografico. Nell'estate del lontano 1990, non ancora 18enne, mi rifiutai di presentarmi alla visita di leva per il servizio militare e per quello civile sostitutivo. La legge prevedeva l'arresto immediato per renitenza alla leva. Proprio quell'estate, una prima fortuna in cui mi sono imbattuto, la legge venne modificata, di conseguenza il renitente veniva arruolato d'ufficio e denunciato a piede libero. Successivamente, la legge veniva in un'altra Venni condannato a 6 mesi di carcere, pena sospesa per via della condizionale, per renitenza alla leva. Nel gennaio del 1991, in piena guerra del Golfo, venni chiamato dal Ministero della Difesa a svolgere il servizio militare in una caserma in quel di Casale Monferrato. Non presentandomi fui denunciato per mancanza alla chiamata. Altro invito, altro rifiuto e nuova denuncia, questa volta per mancanza alla chiamata aggravata. Al terzo rifiuto cambiò il reato diventò deserzione tra vari rinvii e i diversi gradi del procedimento passò una decina d'anni prima di venir condannato a un anno di carcere militare mentre ero uccel di bosco per essermi sottratto al mandato di cattura venne abolita una seconda fortuna per me ma non si può certo dire lo stesso per l'opposizione alla guerra la leva obbligatoria con conseguente abrogazione dei procedimenti penali a carico di mancanti alla chiamata disertori o obiettori di coscienza all'obbligo militare e civile sostitutivo. Storia nella storia. Per una ventina d'anni a chi rifiutava l'obbligo di leva si aprivano tre strade: o rendersi irreperibile fino al 45° anno di età, o finire in carcere militare per circa un anno in quanto obiettore, oppure entrare e uscire di galera per deserzione fino al compimento dei 45 anni, a meno che lo Stato non si stufasse prima di fare processi. A decidere Se si trattava di obiezione o di deserzione, erano i giudici dei tribunali militari. Nel 1993, una sentenza della Corte Costituzionale stabilì che non si poteva essere condannati più di tre volte e comunque appena appena che non potevano superare complessivamente l'anno di carcere. Si tratta della sentenza Cospito, perché fu pronunciata dopo che il disertore anarchico Alfredo Cospito, intrappreso dal carcere militare, uno sciopero della fame che superò i 50 giorni. A fare la scelta dell'obiezione totale, si chiamava anche così, non fu mai più di qualche decina contemporaneamente a rifiutare anche la vista di leva, fumo come compagna anarchici in quattro. Ma tutto il movimento appoggiava tale scelta, perché ricordo tutto ciò, non solo perché è un pezzo importante della mia vita e dell'opposizione al militarismo in questo paese, ma per ragioni di stretta attualità. Riprendendo un'espressione già usata da qualcun altro, abbiamo definito campagna militar-vaccinale la sperimentazione biotecnologica e politica in corso. Che le metafore belliche impiegate fin dall'inizio dell'emergenza avrebbero avuto degli effetti sociali ben concreti era piuttosto evidente. Così dopo l'impiego dei militari, per effettuare i tamponi, è arrivata la misura del coprifuoco. A coordinare la vaccinazione di massa, coronamento dell'emergenza e insieme terreno Per una ulteriore fuga in avanti dell'ingegneria genetica e della biomedicina bio è stato nominato un generale della Nato. Sui giornali, in televisione, alla radio, coloro che non si vaccinano vengono definiti i renitenti, ultimamente anche irriducibili, a cui dare la caccia. E cosa succede al o alla renitente che continua a mancare alla chiamata? diventa un disertore a tutti gli effetti. Se lavora nella sanità può essere sospeso senza stipendio. Laddove la sospensione rischia di provocare problemi logistici e di servizio. Per l'alto numero di renitenti già mancanti alla chiamata e pronti a farsi disertori, si colpiscono coloro che si sono esposti con prese di posizione pubbliche. Sei in Italia all'epoca gli obiettori totali finivano in carcere non così nei paesi baschi, dove gli insumis sos erano un migliaio, molti di loro rifiutavano il servizio militare perché non volevano essere arruolati nell'esercito spagnolo. La siamo sempre su Gardens Magnetics e continuiamo la lettura di questo contributo ehm sull'obiezione al all'obbligo militare e sull'obiezione all'obbligo vaccinale. Siamo alle porte della apartheid tecno medico. Walter Benjamin faceva notare a suo tempo che il capitalismo è una vera e propria religione, ma una religione soltanto cultuale, priva di dottrina, anche a voler trascurare quel piccolo dettaglio che è la natura sperimentale biotecnologica e nanotecnologica di questi vaccini, non si può fare a meno di osservare come il mantra sulla vaccinazione abbia davvero qualcosa di stregonesco, un gesto cultuale privo di qualunque dottrina. Come negare che i paesi con con il più alto tasso di vaccinazione siano anche quelli dove sono state selezionate le varianti più contagiose del virus? Come negare che di fronte a un virus che muta e a vaccini che non o neutralizzano, la cosiddetta immunità di gregge sia un autentico mito? Come negare che anche i vaccinati possono continuare a trasmettere il virus? Non serve né si può evidentemente contrapporre dottrina a dottrina. Ciò che serve è tetanizzare le coscienze, oscillando tra il sortilegio "Se non ti vaccini non uscirai dal tunnel" e la minaccia "Se non ti arruoli ti renderemo la vita impossibile". D'altronde, che dottrina c'era a giustificazione del coprifuoco? In emergenza è prevista è prevista una sola risposta, anche se articolata in diversi gesti cultuali facile e spensierata, signor sì. Quello che si sperimenta oggi varrà per le prossime emergenze sanitarie, climatiche, politiche e militari. Se il lascia passare alla funzione immediata di rendere dei paria e dei clandestini i non vaccinati e di scaricare su questi ultimi il palese fallimento della campagna vaccinale nel contenere il virus, esibire un certificato digitale ogni volta che si prende un treno o si entra in un determinato posto, renderà Ogni spostamento tracciabile non serve un disegno per capire le conseguenze che un simile controllo avrà sulle lotte e sulle inchieste poliziesche se già ora non avere un cellulare o tenerlo spento è un indizio di colpevolezza figuriamoci quando sempre più attività e spostamenti saranno subordinati al suo possesso e utilizzo la divisione sociale tra responsabili e irresponsabili imposta da un sistema che attacca quotidianamente la salute e la vita di milioni di persone È una gabbia per gli uni e per gli altri. A miglior gloria di Sua Maestà lo Stato. E i grandi eventi di movimento si accetterà il green pass all'entrata per avere le autorizzazioni. Con che forza e con argomenti e con che argomenti si opporranno gli organizzatori di festival e concerti, dal momento che non hanno non hanno detto nulla contro questo e altri strumenti di controllo imposti in nome dell'emergenza mentre è per me fonte di sincero sbalordimento che anche in ambito antagonista ci siano idee su salute e malattia e medicina simili a quelle che promuove un generale nato, ma dico non vi fa tremare i polsi questa coincidenza. Sarà il caso e il tempo di parlarsi fuori dai denti. Se già la generale indifferenza rispetto all'obbligo vaccinale per i sanitari è stato un pessimo segnale, il silenzio di fronte all'ascia passare Il passo successivo è la segregazione vera e propria dei renitenti, diventa ora a tutti gli effetti complicità. Il naufragio di ogni più elementare idea di libertà per difendere la quale non serve alcuna competenza. Per quanto mi riguarda, sono stato renitente, mancante alla chiamata, disertore più di 30 anni fa. Certo, non obbedirò a un generale oggi. Che c'entra? mi dirà qualcuno. C'entra e come? non solo non sono un figliuolo dello stato, della scienza e del capitale, non sono un soldato, non sono una cavia, non sono un corpo da riprogramma, riprogrammare, non sono una macchina usate così qualche brusca frenata sul vinile comunque questi che stiamo ascoltando anche in sottofondo è è una band storica italiana e sono della area di Forlì, loro sono in contrasto e questo è il loro primo album Statico Senso datato 2001 1991 Bella, sorrido del fatto che tu possa vedere la mia prossima fine come una sconfitta. È l'amica che già soffre, ma ha voluto guarire. La mia difesa è stata negare la malattia, poi fare in modo che decidesse un principio superiore alla aleatorietà che essa mi imponeva. Ho voluto vivere fino in fondo, questo sì. Ho raggiunto il mio scopo, quello di non lasciarmi travolgere da qualunque cosa succedesse. Strategicamente ho vinto due volte, di fronte ai metasbirri, che cercavano di investire le mie emozioni, ho coltivato l'indifferenza fino alla superbia. Ho saputo tagliare per tempo il legame con la medicina, questo mondo che si ingrassa di tumori e di altre porcherie che ci rifila. La medicina è una burocrazia e se nasconde la sua ignoranza come un segreto di stato Poi gli gli sbirristasi, queste carogne in ottima salute che mi hanno tampinata senza vergogna né difficoltà in questi anni, non sono riusciti a isolarmi di più. Ah ah, anche lontano, io lontana, i miei amici erano con me. E ancor meglio, ho lusso, ho gioia suprema, ho organizzato la mia fine con i miei amici, come una situazione che si costruisce. La data della comune separazione è decisa. Questo punto di accordo nel tempo è un punto di riferimento per una partenza, fine e inizio nello stesso tempo. Io sarò nel futuro dei miei amici, nei loro comuni orientamenti, dico noi, parlando di un tempo in cui non ci sarò più. Ecco come relativizzare l'idea della morte comunemente ammessa. Questa data, scelta più o meno arbitrariamente, bisogna vederla come una soglia di qualità voluta insieme, al di qua della quale sarebbe sacrilego tornare ci troviamo in questo caso nella prospettiva opposta all'idea di un suicidio in cui annichilirsi in un atto isolato e disperato tutto ciò in cui un individuo ha potuto credere scacco e sconfitta decidendo lo stile della mia morte con gli altri e non in privato vado oltre la sola libertà individuale contro un processo di degradazione che mi sfugge del mondo del mio corpo e che una volontà da sola non potrebbe rovesciare La libertà che io affermo è quella di una individualità concreta, vale a dire intimamente legata a quella dei suoi altri, una libertà sociale. Si vive solo di comunicazione, io ne sono la dimostrazione vivente. La mia libertà? Né vittoria né sconfitta, sono sicura dei miei amici. Andrea Sono soffa! Questa volta la frenata è colpa mia, del venire è colpa mia. E allora le parole che la lettera che ho appena letto è è una lettera che Andrea Dori, Andrea eh, abbreviato, e eh, scrive a questa sua amica e eh, nel maggio del 91, quindi pochi mesi eh, prima di morire, infatti Andrea eh, morirà nella data da lei scelta, il 15 agosto 1991. Ehm mm, mi è capitato di di leggere così la storia di questa donna e nel 2017 sulla rivista eh, I giorni e le notti. Ehm mm, già al tempo mi aveva colpito, ma poi eh, in questi ultimi giorni eh, e così cercando, insomma, materiale sulla l'autodeterminazione del corpo, della vita e della morte e delle relazioni. Ho visto che eh, c'è questa c'è stata questa ristampa della della traduzione, diciamo, del diario della dell'ultimo periodo de, di vita di di Andrea ehm con il titolo Medicina maledetta e assassina. Allora, questo questo diario era stato eh pubblicato da e eh, Oskan Gaseros nel 92 a Parigi, poi diciamo chi cos'è questo gruppo, poi è stato tradotto in italiano da eh, 415 con il titolo già appunto di medicina maledetta e assassina e ora di nuovo viene mh, viene ristampato è appena appena stato ristampato da Acratti. Ehm allora, eh, era già a disposizione tra l'altro nell'archivio di del eh, nell'archivio Primo Moroni, insomma, si può potete andare a leggerlo anche là. Allora, eh, si tratta di una storia particolare in quanto eh, beh, leggiamo già dal da quello che dicevano i compagni di di Andrea Doria, Oskar Gaseros. La nostra amica e compagna Andrea viene a sapere di avere il cancro nel 1985. Dopo operazioni, raggi e chemioterapia, non ha speranza di guarire. Nell'ottobre del 90 le propongono un trattamento sperimentale. E allora che mette in atto la decisione presa ormai da tempo, rompere radicalmente con l'ambiente ospedaliero e medico e ciò per riservarsi Il diritto di decidere della propria fine. Scrive due lettere, una all'infermiera e l'altra alla sua amica Bella. Ha fatto la sua scelta, ritorna dai suoi amici per cercarvi una complicità riguardo alla sua battaglia, non riguardo alla malattia. Farà di una storia banale una grande storia. Allora, chi sono ehm gli Oscan Gaseros, Andrea e i suoi compagni? Ausgangasseiros si sono giocati la vita insieme negli espropri, nell'attacco ai costruttori di prigioni, nella rielaborazione della teoria pratica rivoluzionaria del passato. Si può dire che eh, erano un gruppo eh, extralegale rivoluzionario, ma senza dichiararsi tale. Proprio questo insieme di di, di concetti eh, ciò che contrappone Andrea allo stato, alla medicina, alla malattia, alla morte. Poi c'è il rifiuto del lavoro salariato, praticato costantemente e permette di non cedere al ricatto della sopravvivenza su cui lo Stato e la sua medicina si fondano e con cui, ci dice Andrea, quando sei più debole ti fregano. Allora, che cos'erano eh cos'era questo gruppo dei Kangaseros, dei gruppi banditeschi, dicevamo, che ehm si rifacevano anche all'internazionale situazioneista e agivano in varie in vari luoghi, comunque in questo specifico caso in Francia, però prendevano il eh, spunto da eh, gruppi banditeschi attivi in Brasile dalla fine del secolo scorso agli inizi di questo che venivano si mh, rifugiavano nel sertao, cioè nella grande selva brasiliana e da questo sertao riuscivano a compire delle scrorerie sino nelle città, diventando un problema sociale traevano il loro nome Kangaseros da Kangasso, una sorta di macette ancora più lungo e letale, assai in uso nelle zone di selva e boscaglia. Allora, che cosa fa Andrea Dore Andrea? Decide il proprio suicidio in accordo con i propri compagni. E allora come in una come una situazione che si costruisce il superamento dell'arte nella vita fa sì che anche le battute finali debbano avere un proprio stile. L'importanza decisiva delle della comunicazione permette di relativizzare l'idea della morte comunemente ammessa. Ehm ci dice ancora Andrea, un uomo saggio vive agendo e non pensando di agire ed ancor meno pensando a quello che penserà quando avrà finito di agire. L'uomo saggio sceglie la via del cuore e la segue. Le parole dell'indiano Jacky che Andrea sceglie come esergo per il suo diario devono aver risuonato potenti, non come una brillante citazione, ma come una ragione di vita. La prateria, il bosco, il sertao sono anche luoghi dell'anima. Fare di una storia banale dutt un estoir che nel linguaggio parlato significa anche fare mille storie, farla lunga, non smetterla più, riferito spesso ai bambini non diventare diventare ragionevoli proprio alla fine, rimanere banditi con una teoria sovversiva. Questa non è una storia di eroismo, né vittoria né sconfitta, sono sicura dei miei amici e ci dicono i compagni di eh, i giorni e le notti quando hanno così redatto questo articolo, le tue parole parlano d'un tempo in cui non sei più presente. Ma ehm, magari ancora un momento, vi leggo ancora due cose che lei dice da appunto dallo opuscolo Medicina maledetta e assassina. Allora la mia vita era lì nel riconoscimento della mia morte, sono diventata guerriera. Non mi dibattevo più, mi battevo. Non prendevo semplicemente le distanze, costruivo queste distanze, diventavo vigile. La minaccia precisa concreta degli sbirri mi aveva permesso di riprendere il controllo di me stessa, di fronte ad una minaccia diffusa, incomprensibile, restituendo una dimensione sociale alla mia malattia. Questo lo dice perché quando eh, Andrea ha avuto questa recidiva, diciamo, questa ricaduta nel male ed era quindi più vulnerabile, è stata eh, in quel periodo particolarmente nel 90, particolarmente ehm messa sotto pressione dal dal controllo poliziesco che cercava di diciamo di farla crollare per eh, perché lei rivelasse dove si trovavano i suoi compagni. La malattia aveva rallentato il mio passo, i poliziotti mi braccavano da vicino come un animale ferito. I globuli bianchi, bloccati a un livello molto basso, erano gli sbiri delle mie difese, della mia immunità sarebbe probabilmente sopraggiunta un'esplosione metastatica questa coincidenza di avvenimenti sferzò la mia riflessione l'idea della morte mi apparve con una coscienza acuta la sua imminenza invece di volgersi in ossessione mi lasciò indifferente inutile fuggire la mia morte è sarà sociale la mia malattia è sociale la paura e l'angoscia si allontanano con il mio distacco a partire da quel momento mi costruì la distanza sempre più obiettivamente divenni stratega Simile all'indiano che confida nella sua volontà, imparavo la pazienza e aspettavo il momento in cui avrei potuto realizzare la mia dipartita come un atto razionale. La volontà è una forza che cresce con l'esperienza, è un potere e lei che ti permette di vincere anche quando i tuoi pensieri ti dichiarano vinto. È ancora lei ad essere la tua invulnerabilità. Lei accompagna i tuoi sensi, la tua percezione del mondo, quella della tua situazione. È il loro thread union matura con ogni decisione che sei portata a prendere aspettavo senza fretta oggi potrei dire che avrei dovuto lasciar perdere prima ma no sarebbe falso non potevo farlo non possedevo il sapere che ho acquisito in seguito resta sempre una parte sconosciuta un rischio non valutato ma questo atto per avere tutta la sua padronanza deve essere compiuto come il contrario di un atto suicidio deve essere quello di un senso ritrovato una guarigione lungamente maturata quando si Tutto concorda e tutto si armonizza. E intanto eh, ci stiamo ascoltando questa band svedese più volte passata in questa trasmissione che Azardis Magnetics in diretta qui dallo studio di Radio Onde Furlane a Udine, e, ovvero i Wolf Brigade, de questo è The Enemy Reality l'album datato 2019. Continuiamo con la lettura di questo opuscolo Medicina maledetta e assassina, un un diario di questa compagna Andrea Doria che ha scelto di sottrarsi all'acanimento terapeutico e di ha scelto però non solamente di, di fare questo, ma anche di e vivere la sua morte socializzandola con gli amici e i compagni più vicini e quindi morendo così com'era vissuta e ci dice Andrea ancora riflessioni sul sistema medico e gli ospedali sotto la sola responsabilità dei malati stessi, sempre di più si fanno firmare dichiarazioni che esonerano da ogni responsabilità, gli ospedali vendono i loro ammalati come campioni diretti a questo o a quel laboratorio. Nello stesso modo si fanno prove gratuite sui labili mentali, sulle popolazioni africane. Suppongo che l'ospedale riceva anche una mancia, a rischiare non sono quelli che sono pagati, a questo stadio non esistono accordi né internazionali né nazionali. Considerando gli insuccessi precedenti e consentita un'alta percentuale di scarti, esiste un protocollo chiamato Compassionevole che autorizza ad, integra ad integrare gli esperimenti volontari dell'ultima spiaggia quando tutti gli altri trattamenti hanno fallito. Ciò consente, oltre la sperimentazione più azzardata, di non contabilizzare tra gli insuccessi queste cavie non ufficiali. Trovarsi all'ospedale vuol dire trovarsi sotto il giogo dello stato e brutalmente rafforzato. Il primo contrattacco è quello di rifiutare assolutamente ogni senso di colpa, rifiutare ogni insinuazione del tipo "È lei che si è procurata questo cancro". Mettono in pratica con i tempi che sono loro propri lo spossessamento della vostra coscienza. Rifiutare ogni colpevolizzazione vuol dire concentrare tutta la propria energia contro questo spossessamento. Imporsi come individui, diventare imperturbabili anche nelle proprie emozioni. Vuol dire inoltre imparare a prevenire le aggressioni per dominarle. Vuol dire infine salvaguardare la propria libertà laddove non di meno un mondo si è specializzato per ridurla. Rifiutate di mettervi nei panni di un malato o di un colpevole e potrete ridere dei loro timori. Vi battete contro l'accanimento terapeutico. Chi non essendo nella vostra situazione saprà riconoscere le vostre ragioni. Siete aggressivi perché esigete il risultato di un esame. Fate dei ricatti, diavolo, che stravolgimento. Imparate il loro linguaggio, come un carcerato impara il codice penale per contrastarli palmo a palmo sul loro terreno. È dura, è dura. La semplice curiosità, anche se non apertamente colorata di diffidenza, è fastidiosa e per evidenti ragioni loro sono l'autorità. Vogliono prevenire persino l'idea stessa di poter venire criticati. Il vostro interesse per il vostro caso non viene mai considerato come un interesse ragionato, ma soltanto come una manifestazione emotiva e di sprezzo. Per mettere i medici al riparo da questo confronto diretto, degli specialisti in comunicazione, cioè in menzogna, saranno incaricati di convincere i pazienti della necessità di questo o quel trattamento. Che mediazione! La lotta per se stessi è inseparabile da un atteggiamento di rivolta verso il sistema medico. Il punto preliminare è mettere in dubbio sistematicamente la sua autorità, il che va di pari passo con l'esigenza di sfondare il muro del segreto medico per appropriarsi delle informazioni che detengono sul vostro caso con i bugiardi bisogna agire con astuzia fargli la posta esigere il, dupli il duplicato del cliché prima dell'esame rubare e soprattutto non lasciarsi illudere da questo linguaggio nemico può cercare la discussione con altri ammalati, scambiarsi informazioni, atteggiamento opposto a quello che si aspettano da un malato ospedalizzato. È il solo modo per combattere l'unilateralità delle decisioni prese, la quale presuppone la completa passività o semplicemente l'assenza di conoscenze. L'ospedale considera il malato un oggetto di sperimentazione, al contrario, la sola sperimentazione che consente al malato di riappropriarsi della propria individualità è quella della comunicazione della propria esperienza il che presuppone di essersi riservato in via preliminare delle aperture sul mondo. Ecco, questi erano dei brani da questo opuscolo molto importante, molto interessante che si chiama che si titola Medicina maledetta da assassina. È questo diario, però poi ci sono anche delle degli altri documenti, diario di Vita e di morte di Andrea Doria, compagna del gruppo ehm, Oscangasieros che ha scelto di morire il 15 agosto ehm, eh, del 1991 e mh, ecco l'opuscolo contiene, dicevamo, anche mh, delle insomma delle introduzioni, anche una un contributo di mh, ehm, di Riccardo Deste che Tra l'altro aveva tradotto per primo il l'opuscolo dal francese all'italiano. Allora vi ricordo che ehm, la ristampa adesso ha perso il riferimento, comunque la ris la ristampa è ehm è stata fatta da Acrati adesso e si può richiedere a Acrati @autist tc.org. In tutti i casi anche anche noi come Assemblea contro il carcere e la repressione avremo ce l'avremo in distribuzione, quindi insomma, quando ci sarà l'occasione di di incontrarsi, sarà possibile mh, visionarlo e e anche averlo, prenderlo. stiamo ascoltando in sottofondo questa band tedesca. Loro sono i Bombe Nacharm e questo è il loro album eh, No Mistakes. E devo dire anche che questo album è uscito nel 2007 e a quanto pare anche stato l'ultimo per questa band dopo, insomma, altri due precedenti. Loro sono come ho già detto i Bombe Nacharm. yeah they know Sì, allora quasi in chiusura di Zernis Magnetics, eh, parliamo un momento della di un'iniziativa che si è, che abbiamo organizzato per oggi in in zona stazione, un presidio ehm di con volantinaggio e megafonaggio e striscioni per eh, protestare contro il terrore che la polizia semina e non solo la polizia, anche i politici di turno seminano eh, appunto in questa zona del quartiere della zona stazione. Boh, vi leggo il volantino e poi magari faccio qualche commento su per chiarire un po' i riferimenti. Questo è il volantino che abbiamo distribuito in 300 copie. Udine, zona stazione, basta con il terrore della polizia. A pochi metri da qui La mattina del 30 luglio 2021, due persone senza tetto che attendevano il pullman sono state vittime di un'imboscata di una pattuglia di polizia e delle operatrici del servizio sociale minori del comune. Queste due persone senza tetto sono colpevoli secondo i servizi sociali e la, e la polizia di non avere una casa e sono stati per questo puniti. Le assistenti hanno portato via la loro bambina di 2 anni. Ne siamo stati testimoni diretti il sindaco e i mezzi di informazione stanno già da anni militarizzando questa zona di Udine, il loro obiettivo è alimentare e diffondere paura e sospetto mettere tutti contro tutti, far sparire il disagio sociale sotto il tappeto per conquistarsi il consenso di elettori ed elettrici ben pensanti per fare del centro urbano di Udine un parco giochi per turisti e spostare chi loro considerano rifiuti nella periferia abbandonata politici e polizia vengono qui solo per spargere il loro veleno a colpi di paura e terrore, ma non solo, a colpi di manganelli, taser, telecamere a riconoscimento facciale, misure repressive di allontanamento dalla città per via amministrativa, squadre di vigilanti, presidi permanenti di polizia e quando hanno finito ritornano nelle loro casette fortificate. A partire dallo scoppio della pandemia nel marzo 2020 e della disastrosa gestione da parte dello Stato di questa emergenza I tra virgolette buoni motivi per reprimere, colpire e in questo specifico caso traumatizzare i poveri, gli immigrati, i mendicanti, i marginali, ma anche i dissidenti e i ribelli sono aumentati e così pure le maniere di punirli e punirle, perché vivono a modo loro e non come il santo capitalismo comanda. Siamo solidali e vicini alle persone colpite da questo agguatto e alla loro bambina, non li lasciamo da soli, non facciamoci intimidire e restiamo unite e uniti. Assemblea permanente contro il carcere e la repressione. Quindi questo questo presidio eh mh, solidale e anche di controinformazione che abbiamo voluto fare era riferito a questa situazione specifica di queste due persone e della loro bambina che hanno subito questa mh, bruttissimo colpo. Ehm però aveva appunto anche l'intento di ritornare su argomenti che avevamo già mh, affrontato nel 2019 in un precedente presidio, appunto, eh, contro la guerra ai poveri, contro la mh, sicurezza sociale che eh, significa controllo e repressione e contro la, la gentrificazione della città e la difesa della città dei ricchi. E negli anni le cose sono peggiorate, boh, vi ricorderette il coprifuoco imposto alle attività di ristorazione del quartiere, le come se si i carabinieri smigliere da dire, cioè le guardie private praticamente che fanno il giro del quartiere, che sono state rifinanziate dalla giunta che è al potere adesso nel comune di Udine e vabbè, insomma, per questa per i politici rimane il, il esiste il nodo gordiano della sicurezza che resta prioritario leggo dai dai giornali. Quindi sono dichiarazioni fatte a viva voce dal capo del della giunta che gestisce il comune di Udine. Allora, il eh, che dice che afferma che Uno degli interventi per arginare il fenomeno dell'esclusione sociale è eh, l'ordinanza che vieta, che è stata emessa dal sindaco che vieta di somministrare birra e alcolici freddi agli avventori. Quindi questa è il primo passo per arginare il fenomeno dell'esclusione sociale. Poi eh, un altro passo per per arginare il fenomeno dell'esclusione sociale è togliere le panchine dalle aiule. Eh, dunque così saremo tutti più sicuri, viene affermato non solo dal sindaco, ma anche da un esponente del PD, da una consigliera comunale del PD e non ci si meraviglia mh, con queste mh, perle di intelligenza politica che appunto eh, anche il servizio sociale e eh, risponda alle a una condizione di difficoltà oggettiva del, delle persone non eh, trovando delle soluzioni pratiche concrete, soluzioni possibili perché come si diceva una volta le case sono tante, milioni di milioni, ma solo dei padroni e chi eh, non ha soldi rimane per la strada. Quindi non trovando soluzioni, ma eh, portando via e quindi traumatizzando in maniera pesante una bambina di di soli 2 anni. Ecco, questa chiaramente questa storia non finisce qui, noi la seguiremo e non lasceremo da soli da sole queste persone perché comunque eh, riguarda loro, ma riguarda anche noi, non non sono fatti privati, insomma, di di queste persone che hanno subito questa questa grave ingiustizia. Bene, ehm per oggi Io ho finito di parlare. Poi dopo dalla regia vi daranno i riferimenti, i nostri contatti e alla prossima e buon proseguimento di ascolto. E ci stiamo ascoltando questa band di Torino, loro erano i Bellicosi, questo è proprio il loro album adattato eh, 2001 che si chiamava Torino Rock and Roll Stars. e prima di così di saltarci proprio definitivamente e anche lasciando andare un ultimo brano e eh, e oltre a dirvi che questa trasmissione si chiama Zardis Magnetix e eh, siamo qui in diretta radiofonica ogni giovedì eh, qui dagli studi di Radio Onde Furlane eh, a Udine e come appunto eh, detto prima, prima di sautarci eh, vi leggo i nostri contatti, oltre a dirvi che questa trasmissione la potete risentire nel blog che si chiama Zardismagnetixradio.noblogs.org. Ripeto Zardismagnetixradio.noblogs.org. Inoltre, se volete mh, scriverci in forma eh, ovviamente su internet ci potete scrivere alla casella postale eh, sì, alla mail, scusate, è eh, libere tutti@autistica.org. Ripeto libere tutti@autistica.org oppure potete mm, scriverci mm, in forma cartacea appunto alla casella postale 129 eh, di trieste centro 34 121 trieste e eh, direttamente all'associazione senza sbarre ripeto associazione senza sbarre casella postale 129 trieste centro eh, mh, codice di avviamento postale 34 121 trieste bene Allora ci risentiamo il prossimo giovedì vi faccio ascoltare nuovamente questi bellicosi dal loro album 2001 Torino Rock and Roll Stars. Ciao a tutti.